Egyptenskapsbryterskan kapitel 7 vers 53 och kapitel 8 verserna 1 till och med 11. Hela det här avsnittet står inom klammer. Klammer kring ett textparti innebär att det enligt vedertagen uppfattning inte tillhör texten i dess tidigaste form. Det har dock en sådan ålder och en sådan ställning i traditionen att det bör ingå i en översättning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 de skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom fyra och sade: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Fem I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?" Sex Detta sade de för att sätta honom på prov.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 När de hörde hans svar gick det därifrån En efter en Det äldste först Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig Tio Jesus såg upp och sa det till henne Kvinna, vart tog det vägen? Var det ingen som dömde dig? Elva Hon svarade Nej, herre Jesus sa det Inte heller jag dömer dig gå nu och synda inte mer